I november spelar Sverige tennislandskamp mot Danmark i Stockholm. Efter tre matcher så står det 2-1 till Sverige. Och Kalle Skröder har chansen att avgöra hela landskampen i sin singel mot dansken Anka Jakobsen. Ställningen är alltså 5-3 för Skröder i tredje set. Skröder har redan två set. Vinner han sin nu så han därmed vunnit matchen och sig på landskampen åt Sverige. Skröders servier från uppgångsvärd och Anker Jakobsen hela tiden att de största svårigheten att hantera de hårda bollarna Nu du framöver nät, och där passerar han den en grand backhand av Anka Jakobsen Det är 0-15 Skulle sätta in alla krafter han har för det sista game Han vill inte ta några risker, han vill vinna i tre raka set som det heter för han vet att han spelade en hård dubbelmatch igår och att hans krafter är inte outömliga. Ställningen är 15 lika, skrider gå fram till nät och på servern och vann barnet till slut då går den nya fram till nät. Står en halvvallig. backen halvvallig. En backhand från Anka Jakobsson. Och sen baken lob, En lobbar sprider. Och den passerade just lagom över danskens uppsträckare. Skydde redan med 30-15. Det är turen god för honom så han vann matchen om några minuter efter två bollar. Första serven var det fel. En aning fel bara. Skydde på väg fram till nät redan. Måste gå tillbaka. Nu ska det 5 vid nät och nio. Står hårda bollar, ett två stycken efter varann. Då är den med att Anker Jakobsen står bollen i nätkanten och förlorar den. 40-15 för skrider, det är alltså matchboll. En dundrande server. Anker Jakobsen kan inte slå ner bollen över nätet. Han står i nätet, hoppar över nätet, slår fem till sin motståndare. Glaculerar av den på steg. Tennisreferent Sven Gärring.